і потягнув до обриву, завдаючи при цьому ударів в живіт і в груди. Очевидно, Чурочкін вже мертвий, а що з іншими? Зачепили ножем Долженка, та рана, на щастя, виявилася не тяжкою, він вирвався і втік. Залишався Лупинський. Вже зовсім протворізіла Тетяна, силкувалися навіть заступитися за нього. Не допомогло. Лупинського примусили все ж стати на коліна, далі завдали удару ногою в потивицю, і ножем у праву руку. Лупинському, який годиться кожному з них у батьки. Можна було підбивати підсумки. Мертве тіло на траві, двоє поранених, один з яких до того ж встиг постояти на колінах. Повна перемога. Час було йти. Не знаю, як за кодексом гончарки, але бити лежачого завжди і скрізь вважалося непорядно. Тим більше, що ні два музиканти – ні один художник ніякого опору не чинили. Але я особисто вважаю, що саме безпорадність жертв подвоїла лють нападників. І з людьми такого складу це буває майже завжди. Клопинський намацало траві свої окуляри, що впали після удару, і кинувся до Чурочкіна. Чурочкін, якого підтримувала за голову Лошкарьо, вже не дихав. Швидка, що негайно приїхала, констатувала смерть. Така була загальна послідовність подій, що їх відновив карні розшук за показаннями потерпілих. Розшук по вертикалі. Тепер передусім треба було мати прикмети злочинців. Потерпілі і, зокрема, лупинські запам'ятали їх добре. Той, хто завдав смертельного удару чорочкіну, був середнього зросту, волосся біляве, очі трохи опуклі, футболка салатна з білою каймою. Другий був вище середнього зросту шатен короткою стрижкою, футболка синя з написом іноземною мовою. Третього Лупинський не запам'ятав. Що ж до Тетяни, то обличчя неї пласкувати очі невеликі сірі. Ознаки для карного розшуку, коли про злочинця нічого не відомо, це все або майже все. Та попри всю довіру до показань Лупинського і другого потерпілого Долженка, їх явно бракувало. Не кажучи вже про те, що Долженко втік з місця пригоди, надто швидко розгорталися події. Більше того, потерпілих навряд чи можна було зарахувати до об'єктивних спостерігачів. Обидва мали ножої поранення, і обом загрожувала небезпека бути скинутими в гурвищі, тому шукали всіх можливих очевидців. Жодна людина, яка 4 вересня була на гончарці, не залишила ані своєї адреси, ані телефону. Хтось зателефонував у швидку, хтось у міліцію, і кожний подався додому з почуттям виконаного обов'язку. Проте очевидців треба було знайти, будь-що знайти, і за їх допомогою уточнювати прикмети. Уточнювати доти, поки образ кожного злочинця не проступив би в міліцейських документах, майже зримо. Спочатку вдалися до власників собак до всіх тих, хто вигулює їх на гончарці. Собаки були зареєстровані, завдання виявилося нескладним. Знайшли якогось Прокопенка, який мав трьох рівчарок, але він нічого не міг пояснити, бо того дня на гончарку не ходив. Зате вчитель середньої школи Голик бачив усіх підозрюваних тоді, коли вони ще тільки розпалювали вогнище. Не менш корисні відомості повідомив і пенсіонер Бакман, повз якого злочинці пробігли після вчинення злочину. Добралися і до горизвісних збирачів пляшок – мешканців тих будинків, що виходили фасадом на Велику Житомирську. Знайшли також будинок і квартиру, куди забіг Долженко, щоб обробити рану і подзвонити по телефону. Усіх, хто був у цей час у квартирі, допитали. Що розповів Долженко під безпосереднім враженням того, що сталося? І, хоча в справі є показання самого Долженка, треба було порівняти їх, чи не пропустив він чого. Таким чином прикмети колективно відтворювали десятки свідків хто запам'ятав зріст, хто розріз очей, хто фрагмент одягу. Чимало свідчень були суперечливі. Одному один і той же злочинець видавався високим, другому низьким. При цьому враховувалася відстань до місця події і ступінь освітленості, адже був уже початок осені, дні коротшили. Свідчення тих, хто бачив злочинців о 16-й, вважалися вірогіднішим, ніж о 18-й, 50 чи навіть пізніше, бралися до уваги і гострота зору очевидців. З багатьох свідчень треба було відібрати ті, які викликали найбільшу довіру. І знову перш за все подробиці – Кілька чоловік звернуло увагу на те, що в одного із злочинців блакитні опуклі очі, що в другого – гостре підборіддя, що в жінці, яка була з ними, на шиї золотий ланцюжок, а на руках два персні. Проте карний розшук вивчав не лише всі дані щодо прикмет. Вивчали уривки розмов. Хтось почув, що Тетяна хвалилася, в якому магазині купує молоко. Негайно почали діяти дільничні – що відповідають за свій мікрорайон. Опитувались продавці, покупці. Шукали молоду жінку на ім'я Тетяна, яка має п'ятимісячну дитину і носить на шиї золотий ланцюжок.